Розділ 36 Ти не забув, що ввечері в тебе зустріч з капітаном Естволом? Підготувався? Едіон бачив, з якою неприязньою Рен Струмок вимовляє прізвище капітана, навіть скривився. Їхні розмови відбувалася на даху житла запропонованого Рему і його дідом, яким іншим, як капітаном Естволом. Тон юного герцога був вельми зухвалений, однак не настільки, щоб ліпити йому зловесний ляпас. Едіон обмежився кивком і продовжував Чистити нігті метальним ножем. Рено готувався після рани, хоча й не настільки швидко, як йому хотілося. Муртагу запропонували хазяйську спальню, але старий чемно відмовився, йому достатньо диванчика в кімнаті онука. Можливо, причина була аж ніяк не в скромності. Мабуть, з'явившись тут, струмочник старший щось помітив. Цікаво, чи наштовхнуло його це на якісь догади щодо особистості господині. Якщо так, свої міркування він залишив при собі. Едіон не бачив Рена з тієї самої ночі, коли заколотника поранили, і їм потім довелося відсиджуватися в недрях. Генерал сам не знав, навіщо перед зустрічю з Шаголом прийшов сюди. начебто все вже обговорено і не раз. «Ну і як тобі тут?» – запитав Едіон. «Відвик я від такої розкоші», – зізнався Рен. «Хоча тутешній розкіш слабкий відблиск замку струмочників. А які там були чудові вежі?» Рен сціпив зуби. «Гадаю, і твоє нинішнє житло, слабкий відблиск, білих веж Орімфа. Ми вже відвикли від колишнього життя. Вітер скуйовдив його давно не, не волосся. Дякую за допомогу тобі. Дрібниці!» Сухо відгукнув Едіон, нагородивши Рена ледачою посмішкою. «Ти розправився з моїми переслідувачами, потім сховав нас із Дідом. Таке не забувається, я перед тобою боргу». Едіон давно звик вислуховувати подяку від різних людей включно із з його солдатами, але струмочники – особливий випадок. Генерал погасив усмішку і, розглядаючи золотисті вогники Рафтхула, сказав, «Дарену ти мені раніше не говорив, що вам із дідом ніде жити. І що у вас за душею – ні гроша», – подумки додав він. Нічого дивного, що Рен казувався в лахмітті. Тієї ночі Едіону стало невимовно соромно. Сором дошкуляв йому кілька днів поспіль. Він пробував позбутися надокучливих думок, вправляючись із королівськими гордійцями. Але навчальні поєдинки з тими, хто служив королю, лише посилювали почуття сорому, до якого домішувалося бажання битися з ним по-справжньому. «Я вважав зайвим говорити про те, що не стосується справи», – через силу відповів Рен. Гордість. Діон розумів почуття Рена. Кому захочеться зізнаватися у своїй неспроможності? Рену це було настільки ж важко, як і Діону, прийняти його подяку. Якщо ти дізнаєшся, як повернути магію, ти ж не станеш зволікати. Не стану, хоча це може змінити характер майбутніх битв. Десять років тому не змінило. Обличчя Рена перетворилося на крижну маску, потім Едіон згадав, у струмочника молодшого не було ні краплі магічних здібностей. А ось у двох старших сестер Рена. Коли Терасен став непроглядним пеклом, вони перебували в гірській школі, у школі, де вчили магії. Здавалося, Рен прочитав його думки. Коли солдати волокли нас до місця страти, вони щосили потішалися над батьками. Що ж, ваша магія вас не рятує. Навіть школи, де навчалися мої сестри, виявилися беззахисною проти десяти тисяч адерландських солдатів. Вибач, тихо сказав Адіон, це все, що він поки що міг сказати. Подальше залежало від Айліні. Повернення в Терасен буде важким, сказав Рен. Для мене і для діда теж. Рен болісно добирав слова. А може, долав сформовану звичку ні з ким не говорити на такі теми. Едіон його не квапив. Нарешті Рен перервав мовчання. Сумніваюся, що в мене збереглися манери герцога. Я взагалі сумніваюся, що можу керувати. І потім чи захочуть жителі герцогства бачити мене своїм правителем? Дід краще підходить для таких занять, але він, струмочник, лише по лінії моєї бабки. До того ж, він просто не хоче правити. Тепер уже Едіон підбирав слова одне невірне слово. Невірний жест, Ірена завжди закриється. Здавалося б, чи не все одно Едіон? Виходило, що ні. Ці десять років я тільки знав війну і смерть. Можливо, так в мене ще кілька років. Але якщо коли-небудь ми здобудемо мир, боги, яке чудове слово, зовсім забуде. Тоді нам усім доведеться непросто. Неможливо сьогодні воювати, а завтра повністю врости в мирне життя. Сумніваюся, що жителі Струмкового герцовства Відкинуть правителя, який усі ці роки боровся проти Адерландської тиранії, який прирік себе на гідність і поневіряння, але не відмовився від мрії про вільний Терасен. «У мене не було так гладко», – зізнався Рен. «Я робив бредківчинки. вчинки». Такі підозри зародилися в Едіона відразу, щойно Рен назвав йому «Притон», де збиралися любителі дурманного зілля. «Усі ми їх робили», – сказав Едіон. «І Аліна теж», – подумала йому. Він подолав бажання розказати це Рену, рано обом струмочникам знати про це. Сама розповість. Розмова загрожувала піти в небезпечному напрямку, Едіон болісно відшукував іншу тему, коли Рен раптом тихо запитав. Що ти вирішив щодо подальшої долі капітана Ествола? Зараз Ествол корисний мені і нашій королеві, він теж корисний. А коли вичерпає свою корисливість? Ось тоді я вирішуватиму, чи можна залишити його в живих. Рен здивовано роззяв рот, але Едіон поспішно додав Я звик керувати не емоціями, а стратегіями. Досі такий принцип мене ще не підводив. Едіон не хитрував. Він справді поки що не вирішив, як вчинить із капітаном те, що Шао допоміг йому врятувати Рена і дав струмочникам притулок, не береться до уваги. Цікаво, як наша королева поставиться до твоєї стратегії. Едіон шмигнув по ньому поглядом деяких генеральських полях змушував втікати, але Рен. Незполохливих. Бачив і натерпівся всяко. Одна справа розправитися із шістьма королівськими солдатами і зовсім інша – підняти руку на капітана Ествола. Я розраховую на державну мудрість нашої королеви. Ухильно відповів Едіон. Думаю, вона не стане заважати мені робити те, що потрібно. Сподіваюся, вона побачить у мені свій меч. А якщо вона побажає зробити тебе своїм другом? Ти ж не відмовиш їй у цьому. Я не відмовлю їй ні в чому. «А якщо вона попросить тебе стати її королем?» «Досить!» – рявкнув Едіон, вискаляючи зуби. «Ти хочеш бути королем?» Едіон перевізся ноги через карниз даху і встав. «Я всього хочу, щоб жителі Терасена знову стали вільними і щоб моя королева посіла трон, що належить їй по праву. Едіон, дарланці спалили наш древній трон золонячих рогів. Який трон займе наша королева?» Тоді я побуду їй новий з кісток наших ворогів. Рен теж встав і поморщився. Недавні рана ще давалися знаки. Рен не був ні боягузом, ні дурним, якого легко збити з пантелику. Відповідай на моє запитання. Ти хочеш бути королем? Якщо вона попросить мене про це, відмовлятися я не стану. Зараз Ідіон говорив правду. Це не відповідь. Ідіон розумів настирливість Рена, його зв'язки з династією Шерірів і легіон нещадних Вагомі аргументи. Так, він міг би стати королем, маючи явні переваги перед іншими претендентами. Король-воїн змусив би будь-якого ворога міцно подумати, перш ніж воювати з Терасеном. Ще до вторгнення він чув історію. «Моє єдине бажання – знову побачити мою королеву», – проричав Едіон. «Хоча б один раз, якщо боги дозволять, мені тільки це. Але якщо моє життя продовжиться, я дякуватиму їм щодня». Поки ж я роблю все, щоб її побачити, щоб переконатися, що вона жива і не є плодом нічиєї вигадки. Решта вас не стосується. Не чекаючи відповіді, Йодіон покинув дах, а потім і житло селени. В таверні було не проштовхнутися. Тут збиралися солдати, які повернулися в Адерлан після довгих місяців, а то й років служби на чужих землях. Морщачись від задухи і гострого запаху поту, Шаул шкодував, що погодився сюди піти. Тепер уже не втечеш. Привселюдно заявив, що вони з капітаном п'ють на бруденшафт. Солдати радісно загули. Чесно кажучи, він не горів бажанням пити з Едіоном на бруденшафт, а говорити генералу ти не дозволяла звичка до субординації. «Найнадійніше ховатися, коли ти на очах усіх», – шепнув капітанові Едіон. Подавальник поставив на брудний липкий стіл ще два кухлі єлів. Знову частування, цього разу від засмаглого пошматованого солдата. За вовка. Рявкнув солдат і вклонився Діону. Ніхто не змушував його кланятися. Це робилося від чистого серця. Едіон, у відповідь, підняв кухоль, вітаючи солдата. Задоволений, той втиснувся за свій стіл. Треба визнати, що й генерал не хитрував, і його хижа посмішка була цілком щирою. Мортах вирішив перевірити свої здогадки щодо трьох місць, де було накладено заклинання, що знищило магію. Від Едіона Шоула потрібно було знайти солдатів, які служили в тих місцях. Завдання виявилося легшим, ніж думав генерал. Поки Едіон займався обережним розпитуванням, Шоула, думав про своє. Він подумки перебирав іменно тих, кому б міг передати командування королівських гвардійцям. Сьогодні він залишив замок, сказавши, що шукає торговий караван, з яким можна відправити в Аньєль першу партію речей. Це йому вдалося. Шоу не хотілося думати, яке обличчя буде в його матері, коли в рідну домівку доставлять скриню, щільно набиту книжками. Гра триває. пробормотів він крізь зуби. Едіон теж продовжував свою гру. Зараз він став із кухлем в руці. Усі, хто був у залі, не мов очікули ці хвилі, стало тихо. Солдати. Серйозно і з повагою вимовив Едіон. Я хочу випити за вашу кров, пролиту на полях битв, за ваші шрами. За кожну м'ятину на ваших щитах і щербинку на ваших мечах, за наших товаришів, полеглих у боях. Рука з кухлем піднялася все вище, а лова Діона схилилася і світло грало на його золотистому волоссі. Я хочу випити за жертви, принесені вам і за ті, що чекають на вас у майбутньому. За вас, хоробрі, беззавітні герої. Зал вибухнув вітальним вигуками, навіть стіни затремтіли. Ось це і робило Діона загрозу для короля, солдати бачили в ньому бога. Зрозуміло, чому король терпів його нешанобливість і не намагався взяти Одіона на короткий повідок. Генерал зовсім не був схожий на придворних із замку, які смакують вишукані вина. Він не гребував брудною тавернею, не відмовлявся пити солдатський ель, не затискав ніс від сморлу. Чи було це щиро, чи мілою грою, але солдати вірили, що Одіон піклується про них і прислуховується до їхніх слів. Вони розкитали, коли він називав їх по а якщо при цьому він ще згадував, як звуть їхніх дружин і сестер, солдати раділи, як діти. Вони засинали в цілковитій упевненості, що генерал вважає їх своїми братами і готовий битися і померти за них. Не дивно, що вони билися і вмирали за нього. Це лякало Шаула, але боявся він не за себе. Він боявся наслідків возз'єднання Едіоної і Аліни. В її очах був той самий вогонь, що змушував людей слухати її, відкривши рота. Шол пам'ятав, як вона з'явилася на засіданні королівської ради, принісши королю голову вбитого неюрадника Мільсона, Мюльсона. Пам'ятав її зловісну посмішку і скарючені обличчя короля і придворних, коли в залі повіяло чорним вихором її сили. разом Едіон і Ліна будуть подвійно небезпечні, Вони легко зберуть армію і надихнуть терасенців, Але чим все це загрожує його королівству? Як би там не було, Адарлан, який раніше, залишався для Шаола батьківщиною. Він служив Доріну, а не Аеліні, не Едіону. Куди заведеться союзництво, він не знав. Пропоную змагання. ставши на лаву, крикнув Едіон. Шоол троплячий чекав, поки генерал походжав в залу, відповідаючи на привітання і сідаючи за столи. Солдати вдавалися в спогади, і кожен вважав своїм обов'язком розповісти історію свого життя і перерахувати битву. Багато солдатів були вже неби як п'яні не помічали, що їхній людоний генерал тверези, як скельці. Очі Едіона яскраво виблискували, ці очі ашерірів пропалюють наскрізь. Змагання було ще однією спробою винудити в солдатів потрібні відомості. Змагання в тавернах любили, особливо в таких. Кожне мало свої правила, але Едіон змахнув кухлем, і зал знову затих. На того, хто побував у найдальшому куточку Континенту, чекає щедре частування. Зал наповнився вигуками. Банджалі, Орімф, Мелісандра, Аньєль, Ендовер і Раптом. Годі вам галасувати. Сказав сивий воїн, що встав. Вам мене не переплюнути. Він поліз у внутрішню кишеню мундира і дістав совій, імовірно, наказ про звільнення. Я п'ять років прослужив у Ноллі. Тоді йди до нас, друже. У Єдіона хижо спалахнули очі. Ти виграв. Зал схвально завирував. Ноли. Цятка на карті. Далекий край пустельного перешийка. Сивочолий воїн спокійно з гідністю сів за їхній стіл. Едіон ледь встиг махнути подавальнику, як перед гостем уже стояв великий кухоль Єлів. Ім'я, звання. По військовому коротко запитав Едіон. Ініс. Командир 24-го легіону. Чи великий був твій легіон? Усі минулого місяця повернулися в Адерлан. І ніс надовго припав до кукля. П'ять років без відпустки і раптом кроком марш. Він прикласнув сильними пальцями, усі вони були в шамах. Я так розумію, його величність навіть не попередила вас про предешнє звільнення, зауважив Адіон. За всією повагою до нашого обожнюваного короля жодного слова. Мені напередодні передали, що ми повертаємося Рафтхол. Нас Назміня свіжі сили, а ми, виходить, ми більше не потрібні. Шоу слухав, Едіон волів йому не втручатися в розмову, чому капітан був тільки радий. А нове місце служби тобі вже відомо, продовжував розпитувати генерал. Може, тебе поставлять командувати якимось іншим легіоном? Поки що не знаю, пане генерале. Нам навіть не сказали, хто займе наше місце. Напевно, ти все таки радий, що вибирався з такої діри, як Нол, усміхнувся Діон, і ніс уперся свій кухоль. Але шоу встиг помітити, як потемніли його очі. «Як тобі там служилося? Я з тебе звіту не вимагаю», – запитую, як солдат-солдата. І Ніс перестав усміхатися, очі його згасли. «До цього звикаєш. А ось до вулканів я так і не звик. На піску попіл, у повітрі попіл, сонце не бачили. Постійні сутінки. Але це ще не найгірше. Від диму вулканів у нас весь час боліла голова. Траплялося дехто не невитримого і божеволію» а то раптом кров із носа піде. Провіант нам постачали десь раз на місяць, бувало рідше. Усе залежало від пори року і вітрів. Їжу ж нам морем везли. Місцеві жителі ні в яку не погоджувалися нас годувати. Ми й погрожували їм і просили, а вони ні в яку. Чому? Від лінь? Нол невеликий, тільки вежа і містечко, що мизвили навколо неї. Місцеві жителі шанують вулкани, для них це святині. Років десять тому, може, раніше. Не знаю, мене там тоді не було. Ходили чутки, що король відправив туди легіон. Вони зруйнували древній храм. Ініс струснув головою. За це місцеві нас ненавидять і завжди плюють у наш бік. Їм немає різниці, був ти в той час чи не був. Потім вежу в нолі побудували. Вони вежу прокляли. Тож відокремлено ми там жили. Вежу? Тихо перепитав шол і тут же зупинився під похмурим поглядом Едіона. Ініс знову приклався до кухля. «Тільки нас у вежу ніколи не допускали. А ті, хто божеволів?» – усміхнувся Діон. «Як це проявлялося?» Очі командира знову потемніли. Він озирнувся. Чи не підслуховує хтось? Відчувалося, він безрадістю забрав ноги з цієї таверні. Потім подивився на Діона. У наших сповіщеннях писали, що ці люди ставали небезпечними, і ми їх убивали. Стріла в горло. Житка смерть. Крові мало. Але… І Діон подався вперед. «Слово генерала, ваша розмова не вийде за межі цього столу». Іріс кимнув. А по правді, наші лучники і прицілитися не встигали. Ці божевільні собі голови об каміння розбивали, ніби як від нестерпного болю в голові. Шоу згадалися розповіді Селени. За її словами, Кальтена і Рулан скаржилися на головний біль. Голова в них боліла не від нестачі свіжоповітря і не від надлишку розваг, а від страшної магічної сили одерландського короля. І в самої селени відчайдушно боліла голова, коли вона проникла в потаємні катівні під замку. А катівні вели прямо до... Ти сказав, вас не допускали всередину вежі? Запитав Шоу. І Діон знову насупився, нехай хмуриться. Нам було заборонено до неї наближатися. А що всередині, як туди вийдеш? якщо там і дверей не було? Вже не знаю, навіщо королю треба було її будувати, та ще в такій дірі як ну. Але все одно ненавидів я цю вежу. І мої солдати теж. Стерчали, як чорний зуб, уся кам'яна блискуча. Точно така сама, як годинникова вежа в саду Королівського замку. І побудована була в той самий час, як щонекількома роками раніше. управителю свої примхи. Ліниво промовив Едіон, зображуючи нудьгу. Чимало на світі будівель, від яких ніякої користі. По очах Ініса відчувалося, він знав багато такого, про що залюбки за Розпитувати його далі шоу, не наважувався. Сивочолий командир допив Ель і встав. Це ви правильно сказали, пане генерале, про примхи, від яких жодної користі. Чогось йому в величності заманулося збудувати таку саму вежу і в Аморі. Там теж стояв гарнізон, ми обмінювалися з ними з Плавали до них Західне море, а вони до нас. Тому я і знаю про тамтешню вежу. Чесно кажучи, я і зараз не розумію, навіщо королю знадобилися тримати гарнізон у Нолій й Амароті. З ким там воювати? Амарот. Ще один королівський форпост. На думку Муртага, ще одне місце, де було накладено заклинання. Обидва форпости знаходилися на однаковій стані від Рафтхола. Виходило, три вежі з чорною каменю стояли у вершинах рівностороннього трикутника. Саме розташування, напевно, теж було частиною заклинання. Шол водив пальцем по обідку кухля. Він поклявся оберігати Доріна від несподіваних, але страшних приготувань короля якщо король втягне в них свого сина. У Шаоли були здогадки, якими він не хотів ділитися з Адіоном. Сам перевірити він їх не міг. Одинникову вежу він обходив стороною, не наближаючись до неї навіть на 10 футів. Але є й інший спосіб. Можна подивитися, чи мають рацію вони щодо дій короля. Значить йому потрібно зустрітися з Доліном. Розділ 37 Два тижні поспіль Манона та її 12 відьом чилися літати єдиним загоном. Два тижні вони вставали з позаранку і вели своїх драконі вправлятися на ущелинах каньйону. Жоден день не обходився без невдач. Дракони падали разом з вершницями, які тільки дивом уникали смерті, відбуваючись подряпинами, забиттями і вилихами. Причини падіння були різні, здебільшого власні прорахунки, іноді сварки між драконами. Але поступово всі вони набиралися досвіду, вчилися злагодженості дій, щоб і в повітрі залишатися загоном тринадцяти, Чилися відчувати й розуміти своїх драконів, не тільки Аброхас, а інше неохоче їли м'ясо, овець, вирощених у гірських печерах. Маноні не давали спокій, дивний присмак цього м'яса, тоді вона вирішила, що двічі на день вони всім загоном полюватимуть на гірських кіз. Тактика полювання була нехитрою кі згнали до урвища, змушуючи кидатися вниз. Досить скоро відьми і самі почали їсти козяче м'ясо. Розводили багаття в гірських нішах і смажили козячі туші на сніданок і вечерю. Мануна заборонила своїм відьмам торкатися до їжі, приготовленої людьми короля. Як і до самих смертних. Дивний запах і смак неспроста. Тож краще не ризикувати. Може, свіже м'ясо зіграло свою роль. Може, допомогли ранкові вправи, але загін 13 явно випереджав Інші шабаші. І тут Манона проявила пильність. Щоб жовтоногі не підгледіли і не перейняли її навички, вона наказала своїм відьмам, тільки не помідять скупчені жовтоногих, одразу ж летіти геть з очей або опускатися на землю. Її головною турботою, як раніше, залишався Брохас, Манона так і не наважувалася здійснити необхідний правилами переліт між вершинами Омаги і Північного Ікла. Крила й дракона зміцніли, але не настільки, щоб дозволити йому пірнути вузьку прірву і піднятися звідти. Манона болісно думала про це щовечора, коли загін 13 збирався в неї в кімнаті, і починалася розмова про минулий день. Відьми збуджено розповідали, чого ще встигли навчитися і навчили своїх драконів, те, що не вміли, пояснювали словами, показували руками. Їхні залізні нігті так і спалахували, відбиваючи полум'я свічок. Успіхи польотів збуджували, але не могли зняти в тому, що накопичуваць, навіть синьокровних, які пишалися своєю незворушністю, доводилось тримати їх в узді. Сутички спалахували через дрібниці на рівному місці. Манону все частіше викликали, щоб розборонити тих, хто б'ється. Весь вільний час вона намагалася проводити за бурхасом, перевіряла стан його залізних кігтів і зубів. Бувало, відьма вирушали спати, а Манона, нехтуючи сном, літала в нічному небі. А Брохас потребував постійних вправ чим більше, тим краще. Їм обом подобалося літати в нічний тиші над сріблястими вершинами гір і милуватися зоряними річками. Щоправда, ранці вона насилу відкривала очі. Набравши сміливості, Манона випросила бабусі два дні відпочинку для всіх чорноклювих. Аргументи, що подіяв на верховну відьму, був простий, якщо відміни відпочинуть, великий ризик кривавого побоїща просто в загальному залі. І тоді в короля не залишиться вершників для його повітряної кавалерії. Бабуся погодилася дати Чорноклюєм два дні відпочинку на сон, їжу і розваги зі смертними. Виявилося, що в загоні тринадцяти багато хто був ласи на забави. Манона власні очі бачила Васлу, лінну, Астеріну і демонічних двійнят, що йшли мостом до Північну Ікла. На неї чекали дві безсонні ночі. Два голодні дні, жодних постільних розваг. Вони за брохасом полетять в саме серце Рунських гір. Дракона вже осідлали. Мануна перевірила, чи міцно тримається в неї на боці розсікач вітру. І залізла в сідло. Їй не здовували сумки, приладнані гоничем. Не в руках же тягти те, за чим вона вирушила. Мабуть, треба буде розпорядитися, що відьми загону XIII і решта шабашів теж літали з сумками. Якщо вони мають намір стати повітряною кавалерією, потрібно все необхідне возити з собою, як і лише з солдатом. Польоти з додатковим вантажем теж підуть драконом на користь. Навчаться швидко літати з сумками, так без сумок, якщо знадобиться, обженуть вітер. Може, все ж таки не полетиш? Обережно запитав манону старший погонич, коли вона вела дракона до бічного виходу. Ти не гірше, за мене знаєш історію про цей скарб. За дарма його ще ніхто не отримав. «І ти знаєш, у Аброхаса слабкі крила. Ми перепробували все, щоб зробити їх сильнішими, але марно. Нічим іншим його крила не підлатаєш. Не прошиватиш до них щоразу нові ганчірки. Тут така глухомань, що жодного торговця не знайдеш. Ось я вирішила вирушити прямо до ткачів. Поганий сьогодні день для польотів. Погоначок кинув поглядом сірінь небеса і насупився. Буря насувається. Іншого часу в мене не буде». Манона пошкодувала, що її відьми відпочивають. Треба б і їх підняти в повітря, нехай повчаться літати в бурю. Будь обережна і ретельно мірковий умови всіх їхніх пропозицій. Смертний, здається, я не питав твої поради. Але по думки, вона погодилася з погоничем. Манона повела брохаса до того місця, звідки він завжди піднімався в повітря. Летіти їм сьогодні довго, а завтра так само довго повертатися. Спадкоємець Чорноклювих вирушила павучий шок прямо в лігу стігіанських павуків. Якщо легенди не брехали, ці павуки були завбільшки з коня. Шовк вони ткали з отруйної слини, а самі були ще небезпечнішими за свою отруту. Буря наздогнала Манону і Аброхаса, коли вони кружляли над крайніми західними відрогами Рунських гір. Крижаний дощ бив їй по обличчю. Кілька шарів одягу, що були на ній, встигли промокнути. Туман що стилівся внизу, майже цілком приховував Пополясто сірий лабіринт гірських ущелин. Вітер посилювався, небо розривала блискавка. Далі летіти в таких умовах було просто небезпечно. Мануна приземлялася на вузькому п'ятачку, який їй вдалося розладіти з висоти. Буро доведеться перечекати, але навряд чи на це піде багато часу, годину-другу, і вона скінчиться. Тоді можна буде знову злетіти і кружляти над горами, оглядаючи павуків або хоча б ознаки їхньої близької присутності. Насамперед кістки, мабуть, найвірніший слід. Однак час минав а буря не вгамовувалась. пятачок, на якому її перечікували Манона і Аброхас, з трьох боків був відкритий вітром і не мав природного навісу. Вже кращий сніг, ніж цей мерзенний крижаний дощ він супроводжувався таким пронизливим вітром, що Манона навіть не пробувала розпалити багаття. Через негоду темрява наставала раніше, ніж зазвичай у манони від холоду. Стукали зуби. Залізні їй довелося прибрати, щоб не пошкодити собі губу. У таких умовах Каптур виявився непридатним захистом. Він наскрізь промок, і вода з нього капала Маноні в очі. Навіть аброхас згорнувся у щільний клубок. Погонич мав рацію летіти в бурю на пошуки стігенських павуків абсолютно безглузда й марна затія. Манона виняла з сумки козячу ногу і кинула брохасу, дракон витягнувши йому рівно настільки щоб заковтнути свою вечерю, і тут же згорнувся знову. Манона з себе останніми словами, давлячись розмоклим хлібом і мерзлим яблуком. Сир був не набагато краще, але відьма з'їла його. Ні, її затію зовсім не безглузда. Заради перемоги 13, заради того, щоб стати головнокомандуючою, можна провести ніч на шаленому холодному вітрі. Бували ситуації гірші. Одного разу на гірському перевалі вона потрапила в сніговий полон і одягу на ній тоді було менше, а їжі з собою вона не взяла. Нічого, вижила. Вона вціліла в страшних бурях, що коштували життя іншим відьмам. Як їй тоді хотілося спати? Але ні, хто піддався цьому бажанню, на ранок не прокинувся, і все-таки сніг був би набагато кращим. Манона озирнулася на всі боки, чуття підказувало, за ними хтось спостерігає, але наблизитися спостерігач не наважувався. Почекавши ще трохи, Мануна, як і дракон, згорнулася калачиком, щільно обхопивши себе руками. Лягла вона обличчям до гір. Здається, вночі дощ припинився, а може це вітер змінив напрямок, і крижані струмані вже не били по них. Напевно, тоді Мануна і заснула по-справжньому, хоча все одно тремтіла від холоду. Крізь сон вона відчувала, що стало тепліше. Тепло вберегло її, оскільки в світі, позбавленому магії, вона легко могла на смерть замерзнути у вісні або сильно застудитися. Це було першою її думкою, коли вона розплющила очі в сірій досвітній млі. Виявилося, що вона лежить у тіні драконячого тіла, тепла і суха. Крило брохаса прикрило її від гніву стихії, а його дихання зігрівало не гірше за піч. Дракон продовжував спати. Мануна вибралась на зоні, і з зовнішнього боку крило Брохаса було суцільно вкрите дрібними крижинками. На знак подяки, затеплений нічліг вона обережно змахнула їх. Над головою синіло безхмарне небо. Варто було Маноні знову піднятися в повітря і трохи покружляти над схилами, як вона одразу помітила те, що шукала. Не тільки кістки, а й дерева вкриті запорошеними сірим павутинням. Чимось це було схоже на вбрання вдів. Манона знизилася. Сірий покрив на деревах виявився не павуковим шовком, а просто павутиною. Але ніде... Ні в якому лісі вона не бачила стільки дерев, покритих просто павутиною. У павутині був весь ліс, а прохас щось відчував і тихо гарчав. На що чи на кого, Мануна не знала. Знизившись трохи, вона помітила на гілках безліч павуків. Це було справжнє павучине королівство. Здавалося, пауки всього континенту приповзли сюди, щоб жити під захистом своїх рослих і сильних побратимів, сігіанських павуків. Але їй були потрібні не дерева в павутині, а павуковий шовк. Раді змінилася прикрістю, проте Манона не піддавалася зневірі і продовжила пошуки. Десь за декілька годин над лісом, затягнутим павутинням, вона побачила сірі схили і входи до печер, позначені купами білих кісток. Покружлявши ще трохи, Манона вибрала місце для посадки неширокий уступ, що обривався в ущелині з руслом пересохлої річки. Це місто явно не подобалося Брухасу, і він, немов гірський лев, ходив перед, б'ючи хвостом по камінню. Голова його була повернута до печери. «Досить фередувати!» – прикрикнула на нього Манона. «Сядь і заспокойся, ти знаєш, чому ми тут!» – негуби мою затію. А Брохас засопів, але слухняно опустився на каміння, здійнявши хмару сіруватого пилу. Хвіст він уклав вздовж краю виступу, загороджуючи від Манони крутий обрив. Мануна здивовано дивилася на нього, коли з глибини печери почувся дивний сміх, схожий на жіночі. Але так не сміялися ні відьми, ні тим більше смерть. Давненько ми не бачили цих звірів. На обличчі Мануни здригнувся жоден мускул, хоча всередині вона вся стиснулася. Денного світла вистачило, щоб розглядіти в печері кілька пар стародавніх безжальних очей і три величезні тіні. І давненько ми не мали справу з залізнозубами, продовжував той самий голос. Так словам лунало клацання клещень. Рука Манула ледь не потягнулася до митча. Ні, так розмови у них не вийде. «Світ змінився, сестро, сказала вона. «Сестру?» – задумливо повторила павучиха. «Думаю, ми з тобою справді, сестри. Два боки однієї зловісної монети, викарбуваної зловісним карбувальником. Сестри, якщо не по плоті, то по духу». Павучиха виповзла на світло. Туман, що точує її, був схожий на процесію привидів. Тулу павучихи був чорно-сірий і такої величини, що Манони пересохло в роті. Тим часом пропорції павучинного тіла вирізнялися, якщо не красою, то витонченістю. Навіть її довгі лапи були швидше схожі на ноги. І все це блищало і виблискувало. Аброхас тихо згарчав. Манона погорозила йому пальцем. Тепер я розумію, чому мої синьокровні сестри досі поклоняються вам. Поклоняються? Здивувалася павучиха. Вона не рухалася, але й три супутниці підповзи ближче і стали роздивлятися Манону численними темними очима. Ми вже й забули, коли жриці, синьокровних, з'являлися з приношенням до підніжжя наших гір. Ми дуже сумуємо за ними. Кількох я б з радістю відправила до вас у гості. Манона натягнуто посміхнулася. Павучиха теж засміялася тихо і цинічно. А ти, бачу, з чорноклювих будеш. Очі павучіхи обнишпорили Манону вздовж попереду. Твоє волосся схоже на наш шовк. Вважати це компліментом? Назви своє ім'я, чорноклюва. Ім'я моя тобі нічого не скаже. Я прилетіла укласти угоду. І наші чорноклюві, відьмі, наш дорогоцінний шовк. Манона обернулася і вківком сказала на Брохаса. Той не зводив із павучих очей. Манона відчула, що дракон напружений не менше за неї саму. Від кінчика носа до залізних шипів хвоста. У нього недостатньо сильні крила, я чула легенди про чудеса павучиного шовку. От і подумала раптом, це те, що потрібно моєму дракону. Наш шок вимінювали торговці, злодії і королі. З нього шили сукні, накидки і вітрила, але шок для крил такий я чую вперше. Мені потрібно 10 ярдів шовку. Готові полотнищі, якщо вони вас є. Павчиха завмерла. Люди були готові віддати життя всього за один ярд. Назви свою ціну. Десять ярдів. Павучіга повернулася до супроводжуючих. Хто вони? Потомство? Слуги? Охоронці? Цього Манона не знала. Принесіть полотнище. Перш ніж назвати ціну, я маю оглянути. Поки що все йшло як треба. Трійця павуків зникла в глибині печери. Манона намагалася наступати на крихітних павучків, що повзали навколо й чобіт. І сусідніх печер на неї спостерігали, нехай витріщаються. І скажи, Чорноклюва, як тобі вдалося роздобути дракона. Подарунок дарландського короля він затії якусь війну, ми станемо його повітряною кавалерією. Коли війна закінчиться, він віддасть драконів нам, і ми полетимо відвоювати західний край наше споконвічне королівство. Ось воно що. Вам вдалося зламати прокляття? Поки що ні. Але коли ми знайдемо крошанських відьом, яким це під силу. Манона навіть заплющила очі, перечуваючи криваву бійню. Злий жарт зіграло з вами це прокляття. Подумати тільки, не встигли ви завоювати собі землі, як ці пронозливі крошанки прокляли їх. Ну чи не прикро? Ти бачила, який нині вигляд має західний край? Ні, зізналася Манона, я взагалі не буваю на вашій батьківщині. Кілька років тому до нас приходив торговець із тих місць. Казав, що там розселилися смерті і в них є свій король. Але вітер мені нещодавно нашептав, що якась дівчина з червоно волоссям змінила його і проголосила верховною правителькою себе. Манона поїжилася Смертні по безглуздості своєї думають, що оселилися там назавжди. А цю самозвану королеву Західного краю вона об'є першої, коли поверне собі споконвічні землі залізнозубих. Як же їй хотілося побачити, відчути, нарешті, понюхати свою батьківщину. «Дивне місце!» – це західний край, – продовжила паучіха. «Той торговець сам звідти, колишній перевертень, втратив усі свої магічні здібності, як і ви, перетворився на звичайну смертну. Йому ще пощастило, що зникнення магії застало його в людському тілі. Мені він за шок заплатив дванадцятьма роками свого життя». І не знав, дурень, що його здібності перейшли до мене. Зараз вони для мене мартні, але іноді я думаю, а якби мені вдалося ними скористатися, уявляєш? Бачити світ твоїми прекрасними очима, обіймати чоловіка. У маноне волосся стало дибким. А ось і шовк, сказала павучиха. Згорнуте полотнище, яке принесли троє павуків, було схоже на річку в сонячний день. Навіть у сутінках печери шовк блищав усіма кольорами веселки. Мануна затамувала подих. «Бачу, що зачарована!» – засміялася павучіха. «Найкраще з того, що я виткала!» «Чудове полотно!» – погодилась Мануна. «Називай свою ціну!» Павучіха впорилася в неї кількома парами очей. «Ну, яку плату я можу взяти з відьми? Виживати сотні років? І двадцять років для вас дрібниці, хоча без магії ви теж старієте, як звичайні жінки. Що ж до твоєї мрії?» Уявляю, чорноклюва, наскільки вони похмурі й криваві. Навряд чи я погодилася побанкетувати на них, тільки не на таких снах. Павучиха наблизилась до неї. «А ось твоє обличчя? Що, якщо я візьму твою красу? Якщо ти забереш моє обличчя, мені більше не повернутися звідси». Павучиха зареготала. «Я говорю не про те, щоб взагалі позбавити тебе обличчя. Мене приваблює кулі твої шкіри та очей, рідкісні очі кольору паленого золота, а волосся, як дивовижно на ньому грає світло». Воно в тебе іскриться, як сніг під місяцем. Усе це я могла б узяти в тебе за плату за шок. З такою красою ти могла б завоювати серце короля. Якщо магі повернеться, я використаю це для свого вигляду жінки можливо, зачарую нашого короля. Мануна особливо дбала про свою красу, хоча й вважала її зброю, але погоджуватися на умови павучихи, не поторгувавшись, було не можна. Спочатку я хочу подивитися шок. «Відріжте їй, клаптик!» – виліла павучиха. Троє павуків обережно опустили з горток, і один відрізав бездоганний квадрат. Люди вбивали заради шматочка павучиного шовку, а ці тварюки шматують його немов звичайну шерсть. не намагалась не думати про величезні клещі, простянуті до неї. Вона вийшла із печери, зупинилася біля хвоста Брохаса і піднесла клапу до сітла. Поверхня шовку переливалася безліч у відтінків, але світло він не пропускав, воно напотягнулося за край. Гучний і міцний, як сталь. Незвичайно легкий, однак... Я тут бачу ваду, можна глянути все поотнук, раптом і там виявляться вади. Павучиха зашипіла і теж виповзла на виступ, а брохас зустрів її застережливим гарчанням. Це змусило трьох павуків виповзти слідом за господиною, отже вони були її хоронцями. Нема там жодних вад, сердито заперечила павучиха. Хвіста Брохаса живим щитом обвився навколо Манони, змушуючи її встати в притул до тіла дракона. Манона підняла клапоть вище, спіймавши ним сонячні промені. «Тепер бачиш, невже ти думаєш, я віддам свою красу за полотно з вадами?» «За полотно з вадами?» Паучиха вирувала від гніву. Хвіста Брохаса ще сильніше стиснувся навколо Манони. «Ні, здається, помилилася», – Манона посміхнулася, опустивши руки. Щось мені сьогодні розхотілося торгуватися. Павуки, що стояли біля самого краю виступу, не встигли ворохнутися. Хвіст Аброха саравтом розправився і немов батогом ударив по них. Павучиха та їхоронці з криками полетіли вниз на камінні ущелини. Манона, негаючи часу, запхала павуковий шовк у порожні сумки і вскочила в сідло. Аброха зістрибнув з уступу і плавно злетів у повітря. Усе сталося так, як вона розраховувала. Чудову пастку вона підлаштувала цим дурним, древнім чудовиськам. Розділ 38. Погоничу вистачило невеликого клаптя павучиного шовку. Розрізавши дорогоцінну тканину на менші шматочки, він підлатав крила брохаса. Як раптом ці вичерпаються, мано не залишається великий запас. Безцінний павучиний шовк вона сховала в скрині, забезпечений подвійним дном. Манона і Слоу не мовилося про те, куди літала і чому крила Брохаса набули дивного блиску. Астеріна вбила б її за безвідповідальність а бабуся читатувала б Астаріну за недогляд. Маноні зовсім не хотілося шукати собі іншу заступницю. Ще менше їй хотілося невідомо для кого звільняти своє місце в загоні 13. З такими крилами Брохас цілком здійснить переліт між вершинами Північного Ікла і Омаголів. Тепер можна не побоюватися, що йому не вистачить сил на підйом з Фаріанської западини. І все ж Жизик зберігався, тому Манона вирушила не одна, а в супроводі Астеріни і Сорель, кожна на своєму драконі. Якщо брахас не зуміє піднятися, якщо її витівка з латанням крил не справдиться, нехай тварина гине на дні западини, а їй підхоплять якась помічниць. Щоб не додавати хвилювання Абрахасу, Манона воліла б здійснити переліт без глядачів. Але старіна пригрозила, що піде до бабусі. Це був один із тих рідкісних випадків, коли відьми могли порушити субординацію. Знаючи характер цих двох, Манона не сумнівалася, вони скоріше замкнуть її в загоні, ніж дозволять знехтувати запобіжними заходами. Можна скільки завгодно обзивати їх м'якосердними, можна навіть побити, але по суті вони мали рацію, напруженість між кланами нітрохи не зменшилася. Якщо Манона полетить одна, Неключені відступи. Та ж Іскара здатна зробити капусть, наприклад, піднятися в повітря і налякати Брохаса, поки він буде здійснювати переліт. Ідеально було б, якби про затію знали тільки вони втрьох, але таємницю зберегти не вдалося. Найгірша, що серед обізнаних була Іскара. Спадкоємеця Жовтоногих стояла на майданчику для глядачів і злегка посміхалася. Мануна ще раз перевірила стремена сідло і поводи. Аброхас був збуджений більше, ніж зазвичай, і зустрів її глухим гарчанням. «Давай їм покажемо», – тихо сказала Манона. Вона пройшла ще кілька кроків, час сідати в сідло. У Аброхаса залишався достатній шлях для розбігу. З онолими крилами все має пройти, як по маслу, адже вони не раз зробили стрибки і потім злітали вище хмар. Маноні здавалося, що Аброхас більше не боїться вузьких ущелин, однак сьогодні його немов підмінили, він замер на місці. «Пора!» Манона силою натягнула повіддя. Абрухас повернув до неї морду і загарчав. Манона злегка вдарила його по щуці. «Пора!» – повторила вона, відчуваючи, як підступає роздратування. Задні лапи черкнули по каменю. Дракон щільно склав крила. Абрухас! Дракон подивився на схил сусідньої гори, потім знову на Манону. Його очі були широко розкриті. Здавалося, він закам'яні від страху. Він не злякався страшної бурі коли вони летіли за павуковим шовком. Що ж з ним сталося? Що перетворило його на дурного боягузливого черв'яка? Припини свої фокуси, зажадала Манона. Збираючись залізти в сідло, твої крила теж як нові. Вона влізла на задню лапу, щоб потім перебратися на спину, до сідла. І раптом Аброхаз злетів на деби, потім шумно пустився, змусивши зригнутися з скелю. старина і Сорель, осідлавши своїх драконів, попливо повернули їх у сторону. Дракони сердито зашипіли на Брохаса і один на одного. З майданчика долину неголосний сміх. Манони самі собою висунулися залізні зуби. Брохаса досить, летимо!» Манона зробила другу спробу забратися в сідло. Аброхас знову став на деби, хитнувся, вдарився об стіну і якось весь стиснувся. Прибігли погоничі. Один з них підняв батьків, але замер, побачивши обличчя Манони. «Не наближайся до нього», – прошипіла вона загрозливо, – блиснувши залізними нігтями. Перший удар батогом зробив Аброхаса ще більш некерованим. «Жалюїдний боягуз, кинула вона дракону, дивлячись безсилою злістю. «Ти сьогодні будеш літати, чуєш? Вставай, устрій!» Аброхас витримав її погляд, але не врухнувся. «Я кому сказала? Вставай, устрій! Він тебе не розуміє!» Тихо, щоб не чули глядачі, сказала Єстеріна. «Ні, він!» «Вану навсіклася!» Вона ще не ділилася з поплічницями своїми думками щодо тямучості дракона. Потім вона знову повернулася до Аброхаса. Якщо ти не пустиш мене в сідло і не полотиш, я накажу, щоб тебе замкнули в найтемнішому, найхолоднішому і наймерзеннішому кутку цієї проклятої гори. Аброхас вискалив зуби, Мануна вискалила теж. Їхній безмовний двобій тривав не менше хвилини. Ціла хвилина приниження, хвилина, що підстюбує її злість. Чудово. Мануна плюнула під ноги і відвернулася від дракона. Вона більше не стане так безлуздо втрачати час. Жесто вона покликала старшого погонича. Нехай його замкнуть у найогиднішу діру, яка тільки у вас є. І нехай тримають так доти, доки в нього не з'явиться бажання здійснити параліт. Старший погонич дивився на неї роз'явивши рота. Мануна класнула пальцями, подаючи сигнал Астеріній Сорель. Зараз головне – ні про що не думати. Ні про неминучу розмову з бабусею, ні про галузування жовтоноги, ні навіть про Іскару, яка встигла спуститися з загін. «Маноно, навіщо ж іти так рано?» – з удаваним подивом запитала Іскара. «Я показала твоєму драконові, як треба поводитись. «Іди і не обертайся», – прошепотіла Сорель, але Манона й сама поспішала відійти від сутички, що назрівала. «Кажуть, якщо дракони вперті, шукай причини у вершника», – продовжила Іскара. Вона говорила голосно, щоб її чули на майданчику. Манона зараз не обернулася, і не хотілося дивитися, як відводять Абрухаса. Не хотілося думати, яку діру його замкнуть. Стільки часу і сил вона витратила на цього нікчемного звіра. Але, може, твого дракона треба повчити дисципліні? Задумливо продовжила іскара. Ходімо, мовляла Манону Сорель, що йшла поруч. а Астеріна йшла позаду, прикриваючи спину спадкоєминці Чорноклювих. «Ану, дай мені батіг!» – зажадала Іскара. «Я зараз підбадьорю цього красеня. Дзвінко вдарив батіг і тут же пролунав грав брухаса. Дракону було боляче й страшно. Мануна зупинилася кукопана, потім обернулася. Абрухас скорчився біля стіни. Поруч із ним стояла Іскара, тримаючи в руці закривавлений батіг. Містем свого підбадьорливого удару вона обрала драконячу морду. Просто дивно, що батогом не зачепило йому очей. Іскара посміхалася, виблискуючи залізними зубами. Підморгнувши маноні, вона вдарила ще раз і знову броха заревів від болю. А Старині та Сорель було не втримати манону. Вона рванулася до стіни і кинулася на іскару. Вони каталися по брудній кам'яній підлозі, пускаючи в щит зуби й кіхті. Вони шмагали одне одного, кусали дряпали. Здається, Манона гарчала так, що стіни тремтіли. Іскара зуміла таки штовхнути її в живіт. Манона відлетіла вбік. У неї перехопило подих. Вона боляче вдарилася об камінну підлогу, але тут же схопилася, виплюнувши синю кров. Спадкоємиця жовтоногих уміла битися. Смертному такий удар проломив би тіло до самих кісток, і скара приготувалася вдарити знову, але Манона пригнулася. із скари пролетів повітрю, і тоді Манона вдарила сама, жбурнувши супротивницю на каміння. Стогін і скари потонув у криках відьом, що стовпилися на майданчику. Манона розмахнулась і додала. Кісточки пальців занили від болю. Манона немов не бачила супротивниці. Перед її і зараз маютів закривавлений батіг і переракана морда брохаса. Придавлена Маноною, іскара звивалася, прогнучи додягнутися до її обличчя. Манона вчасно відскочила і залізні нігті іскари полоснули їж по шиї. Вона не відчувала ні пекучого болю, ні теплої цівки крові. Манона відвела кулак, ще тугіше вперлася коліном у груди іскари і вдарила. Іще раз, іще. Манона не збиралася зупинятися, але її схопили за зап'ястя, потім чепилися в пахви і відтягли геть. Манона виривалася, кричала, щось незрозуміло. Манона просто у вуху ряпнула їй сорель. Нігті сорель впилися в її плечі, не глибоко, але достатньо, щоб змусити її зупинитися і згадати, що у її поєдинку з Іскарою занадто багато глядачів. Поруч, оголивши меч, стояла Астаріна. Іскара, як і раніше, валялася на підлозі, обличчя спадкоємець жовтоногих спухло і вкрилося синцями. Її заступниця стояла тут же, готова вступити в поєдинок з старіною. З ним усе обійшлося, повторювала Сорель, міцніше стискаючи її плече. Маноно, ти мене чуєш? За Брохасом все добре. Подивись на нього і переконайся. Розбитий ніс змусив Манону дихати ротом. Повернувшись, вона глянула на Брохаса. Дракон лежав біля стіни і всіма очима дивився на неї Рана на морді встигла вкритися кіркою. Іскара не робила спроб встати. а старіна і заступниця Іскари пересварилися, готові щепитися. Мануна давно не бачила в Старині такої шаленої люті. Здавалося, вона готова розрубати надвоє не тільки свою супротивницю, а й усю гірську товщу. Досить. Мануна струснула з плеча руку сорель, глядачі замерли. Мануна стерла кров з носа і рота. Іскара ще лежала, ще проричала. У спадкоємеці жовтоногих був зламаний ніс. Звідти зараз капала кров, заливаючи розсічену губу. Якщо ще раз зачепиш його, я поласую мозгом із твоїх кісток, сказала їй Манона. Увечері на іскару чекало покарання в загальній залі. Мати власноруч підхопила її, призначивши два додаткових удари листом за побиття Брухаса. Їх вона не пропонувала Маноні, але та відмовилася, сказавши, що шмагання їй не цікавить. Справжньою причиною відмови була й рука, що розпухла і болісно відгукувалася в кожен дотик. В такій руці не дуже то тримаєш батьків. Наступного дня Манона вирушила відвідати брохаса і супроводжувала Астеріна. Незабаром вони побачили петару, яка спускалася сходами. За спадкоємицею синьокровних ішла її родоволоса заступниця. Манона, обличчя якої виглядало трохи краще за обличчя скари, привітала їх стриманим кивком. Поява синьокровних не здивувала Манону. Далі коридором знаходилися загони їхніх драконів. Манона туди не заглядувала навіть із цікавості. Однак Петара не пішла далі. У руках її заступниці Манона помітила козячу ногу. «Я чула в тебе вчора був вражаючий поєдинок», сказала Петара, зупиняючись на шанобливі відстані від Манони та відчинених дверей загону. «Іскара має гірший вигляд», додала синя кровна і злегка посміхнулася. Манона наморщила лоб, навіть цей рух відгукувався болем. Рудоволоса передала козячу ногу Петарі. Я чула, твій загин віддав перевагу свіжому м'ясу, і ним ще годують своїх драконів. Цю козу моя Кілія зловила сьогодні вранці, коли ми літали, і захотілося поділитися за Брохасом. Я не приймаю м'яса від кланів суперників, сухо відповіла Манона. Хіба ми суперниці, я думала, андерландський король переконав нас знову літати під одним прапором. Чого ти хочеш? Манона шумно вдихнула. Мені тренуватися треба». Рудоволоса заступниця Петари скривилася, але сама спадкоємиця синьокровних лише посміхнулася. «Я тобі вже казала, моя Кілія захотіла поділитися з за Аброхасом свіжим кусячим м'ясом». «Та ну», – уїдливо усміхнулася Манона. Вона ну, тобі сама про це сказала? А хіба твій дракон не говорить з тобою?» Аброхас дуже уважно прислухався до їхньої розмови. «Дракона не говорить». Патара пересмикнула плечима і ніби ненароком приклала руку до серця. Ти в цьому впевнена? Не чекаючи відповіді, синьокровні зникли в судінках коридору. Подарунок кілії Манона відкинула геть.